Também ao pessoal, infelizmente eu não pude estar presente na última edição, mas tenho certeza que vocês gostaram. Meus amigos Júlio e Vitor e, claro, o Eduardo Galvão, tenho certeza q e seguraram a bronca muito bem. Júlio César Vettori, boa gravação pra você, meu querido. E aí, como é que você tá? Tô bem, muito obrigado, Ale. É isso aí, estamos prontos para outro podcast e tal. Muito bom ter sua presença junto a nós novamente. Já que você deu um Miguel, foi ver jogo da Portuguesa, tudo bem, a gente não precisava saber disso, mas ok. Então, ponto e vamos que vamos. E você, Vitinho, como é que você e s tá? Opa, e s t o u bem também. Um abraço aí pro, pros a a Endzone. Mais um programa aí, espero que vocês gostem. E você, Edu? t u bem também, Vitor. Um abraço também pro a a meu amigo Júlio. O Endzone está de volta com a equipe completa e cheio de novidades pra a comentar da semana 2 da NFL. <música>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 Olha a mensagem, hein? Alexandre, estava com saudade da leitura de e-mails, Alexandre? Estava com s a u d a d e Eduardo Galvão. Quem você acha que é o e-mail dessa semana, Alexandre? Mano, tem um recado aqui do Felipe Nunes, de 15 anos, de Salvador, Bahia.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 どんどん r んどんどん e んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど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 A、atitude do pessoal da Liga Flag c o n t i n u a como a de sempre, muita dedicação, buscando difundir o futebol americano aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, mostrar um bom exemplo para o pessoal que gosta do esporte. Vamos lá, Vitor Freire, passa para a gente os próximos jogos da Liga Flag. Os próximos jogos acontecerão dia 27 do 9, no São Paulo Atlético Clube, o famoso SPAC. Vai ter os jogos Rhinos contra o Steam Rollers, o Tigers vs. o Black Horse e o Red Warriors vs. o Barbary. a Rage.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 O pessoal costuma sinalizar bem para o pessoal que quer ir assistir o jogo e não sabe direito o caminho. Tem algumas placas, tem sempre o pessoal que deixa alguns avisos no meio do caminho. São Paulo Storm v a r e c e b e u o Rio de Janeiro Imperadores. A revanche do último jogo que acabou 15 a 13 para o São Paulo Storm. Com o field goal perdido pelo Rio de Janeiro nos últimos 40 segundos de jogo. Gente, partida promete muito. Vai ter narração ao vivo, vai ter animação, vai ter cheerleader, vai ter brincadeira de encanas. Quem puder comparecer, compareça. Entrada Franca, 26 de setembro de 2009, às 14h, o r a São s Paulo Storm, Rio de Janeiro, Imperadores. Então, Edu, é, além de engrossar o coro u aí, você pedindo para o pessoal comparecer lá para prestigiar o jogo do torneio Touchdown, é, vocês podem ter certeza que quem chegar lá em Osasco para assistir esse jogo.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 E o Oakland Raiders viajou até Kansas City e bateu os Chiefs por 13 a 10. O Arizona foi até Jacksonville e venceu o Jaguars por 31 a 17. O Minnesota foi até o Detroit e venceu o Detroit Lions por 27 a 13. O Washington, em casa, venceu o St. Louis Rams por 9 a 7. E o Carolina Panthers perdeu do Atlanta fora de casa por 28 a 20. Houston, Texans 34. Tennessee, Titans 31.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 Peyton Manning passou para 303 j a r d a s 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Isso porque o ataque do c o l t h só ficou em campo de uns 10, 15 minutinhos no máximo. Assim, pessoal. É impressionante, Peyton Manning jogando. Queria ainda dar um destaque para Kurt Warner, do Arizona Cardinals. Acertou 24 de 26 passes que tentou, mais de 92% de aproveitamento. Kurt Warner, essa semana, com a mira calibrada no jogo do Arizona.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 Quer dizer, promete, por enquanto, se continuar assim, uma boa temporada pro São Francisco 49ers. Esse time tá indo muito bem, tá um time reguladinho, tá um time acertadinho. Vamos ver, tomara que não haja alguma lesão aí pra atrapalhar esse time que é muito tradicional e parece estar voltando aos tempos de vitória. É, Ale, agora que você falou de nenhuma lesão, pra que nenhuma lesão acometa o São Francisco 49ers, que já derrotou dois dos times fortes nessa temporada, o Arizona Cardinals.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 É muito mais fácil vencer o jogo, a gente sabe disso. E um cara que cometeu muitos turnovers na primeira rodada foi o Jay Cutler, na verdade, Julião. Você queria dar um destaque pra a ele aí? Vamos lá. Pois então, Ale, eu queria destacar como que o Jay Cutler, de uma semana pra a outra, melhorou muito. Na primeira semana, Jay Cutler lançou, lançou quatro interceptações contra a defesa do Green Bay Packers. É uma boa defesa. Aí, jogando contra a defesa do Steelers, que pra a mim é uma das melhores defesas da NFL, se não for a melhor.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 É, o, o Bengals fez bastantes b l i t z conseguiram 6 sacks. O p a c k e r s conseguiu só 2. E, tipo, o Bengals ganhou o jogo de 31 a 24. Por isso, eu acho. Por causa do p a s s Rush. E u acho que o Bengals só ganhou o jogo de 31 a 24. Por causa da promessa do Chad ao c i o 5: que ele queria fazer a l a m b o Leap. Ele prometeu. Ele é jogador do Bengals. Ele estava no estádio do Green Bay. A Lamborghini, para quem não sabe, é quando o jogador, do, geralmente do Green Bay, corre até a torcida e pula na torcida. E o Otio 5,、no, e、5 marcou o touchdown no Green Bay e pulou no meio da torcida do Green Bay para comemorar o touchdown. Chad Johnson é maluco. É, aliás, o 8 0 5 voltou a ter boas atuações.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 Muito importante para o Inlai Menem conseguir as 330 jadas de passe que ele acabou acumulando ao final da partida, com 25 passes completos de 38 que ele tentou. Conseguiu dois touchdowns também, além é, daquela, daquele drive do final que ele levou para o field goal. Muito importante, aliás, uma conversão de quarto down para o Mario m a n n n i g h a m Que bolão para o Mario m a n n n i g h a m ali! Na verdade, foi um golpe de sorte, até porque a bola foi tipada pelo defensor do Cowboys, né não é, Julião?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 Não há uma inclinação do, da superfície onde o pessoal fica. Então quem está na frente vê o jogo, mas o pessoal que fica mais para trás só vê a galera que está na frente e não vê o campo. Ou então assiste o jogo pelo telão, pelo, pelo Jumbotron que fica pendurado lá em cima do campo, né, Jumbo? Justamente. Você tem que, por, pelo menos na minha visão de jogo, se for para o estádio para ver o、um、jogo no telão, é melhor você ficar em casa vendo o jogo na televisão, que pelo menos você vê comendo uma pipoca, tomando uma cerveja, sei lá.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 O jogo terrestre do Cowboys estabelecendo as burradas que o Tony Romo fazia. É Um jogo de passando um TD e três interceptações, treze p a s s e s completos para v i n tentados. e o v e e n t Ele conseguiu um TD correndo também. Mas o jogo corrido do Cowboys esse foi muito bom, conseguindo mais de duzentas e vinte jardas. E ao invés de continuar com esse jogo corrido eficiente, na verdade, Vitinho, é na verdade é. o nosso querido Wade Phillips.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 Carregou 4 bolas. Mas ele ganhou 26 j a r d a s e marcou o touchdown. Joseph Adai d correu 6 vezes para 32 yardas. Ele está com uma média de j a r d a s menor. E não está conseguindo marca, pontuar pelo time do Colts. É bom o Adai d abrir o olho. É, e não é só isso. Ele errou vários bloqueios durante o jogo. Joey Porter veio numa blitz que ele conseguiu sacar o Peyton Manning. Joseph Adai d ficou olhando. Quer dizer, Joseph Adai, vamos acordar, meu amigo. Vamos bloquear.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 303 jardas em 14 para dois touchdowns.、Ah, não tem nem o que falar. Sendo que ele achou o Dallas Clark para 183 jardas. Ele é o, um dos alvos preferidos dele é, nesse time do Indianapolis Colts. Metade、né? dos p a s s e s completos do Manning foi para o Dallas Clark. Exatamente. É, e assim, depois da saída do Marvin Harrison, Dallas Clark e o Red Wayne participaram muito mais do jogo. Mas o, o Red Wayne.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 Uma pessoa fora do comum, na verdade, Edu, pra ter essa noção é, é super legal, né? Saber o cara tinha essa, essa percepção, homenagear os l i n e m e n incrível. Sem palavras pra e m m i t t Smith, merece, sem dúvida, tá、Uma、no l o d a f o t o Uma pessoa que、forma. encerra a carreira depois de 15 temporadas d a NFL aos 35 anos, Alexandre, e consegue 937 j a r d a s e 9 touchdowns no último ano, titular em 15 jogos, é.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 Autorização do Steve Largent, um receiver histórico lá no Seattle Seahawks, que tinha o número 80 aposentado, sua camisa número 80 aposentada pela equipe. Ele teve a permissão do Largent pra vestir essa camisa. E ele jogou seu último jogo profissional pelo Seattle Seahawks, uma derrota nos playoffs para o c e n t Louis Rams. Ele não recebeu nenhum passe naquela ocasião. Mas não tem problema nenhum, Jerry Price. Cara, incrível. Não tem nem o que falar.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 Está no Buffalo Bills, mas dificilmente vai conseguir 65 touchdowns para passar o Jerry Rice. Na verdade, d u a não ser que o Trent Edwards vira uma máquina de passar para TD, né? É muita coisa, é muita coisa. t e r r y Owens é bom, mas Jerry Rice foi Jerry Rice. É Jerry Rice, na verdade. É impressionante ver ele jogar. Quem tiver alguma oportunidade de conseguir algum vídeo de algum jogo antigo do San Francisco 49ers, na época do Steve y Ong, u Joy Montana.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 Que lançavam a bola até ele. e M. m t t Smith era entregar a bola pro cara, que o cara dava um jeito e conseguia fazer aquele touchdown clutch. Era, era incrível. Foram dois jogadores incríveis. Assim como o Dick Laban, como técnico, como jogador, jogou muito. Manda bem demais na defesa do Pittsburgh Steelers. Sei lá, essa classe desse ano vai ser forte, hein? E além deles, Júlio, dá uma olhada só os outros três caras ilustríssimos que estão concorrendo na Hall of Fame esse ano: a n d r e Reed.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 Corner não, ele já tá com quantos anos? 68? É, aí vai ficar meio complicado, né? Deixa ele planejando os esquemas, Alexandre, deixa ele planejando os esquemas. E no próximo domingo, dia 27 de setembro, começa a semana 3 da NFL.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 E vai tentar mostrar serviço em casa, venceu o Atlanta Falcons. Tem Tom Brady, tem Randy Moss, várias estrelas. Então, para o pessoal que puder assistir, acompanhe Atlanta Falcons contra New England Patriots. Para você, Julião, um jogo legal para o pessoal assistir para esse final de semana. Olha, Lê, pode até parecer que eu estou brincando e tal, o jogo que eu vou falar aqui. Mas o jogo do Oakland, sei lá, Denver Broncos na casa do Oakland, lá no Black Hole, como é apelidado p e l os torcedores do Oakland. Eu acho que é um jogo de certa forma que decide mano, aquela segunda força da, n, da AFC West. Por que, que eu estou falando isso? O San Diego Chargers tá com, já perdeu o seu n o s e t a c o de Amal Williams, que é um, digamos assim, é um excelente n o s e t a c k o era o pilar daquela defesa. Já deu para sentir na segunda semana que o time deu uma baqueada na defesa, perdeu o jogo e tal. Eu acho que o vencedor dessa, desse confronto.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 Donald Brown em seu ano de rook, i e querendo ganhar o、um、espaço no time. É, vai ser um jogo muito bom com muitos passes, pra a quem gosta de futebol americano com jogo aéreo, vai ser um jogo muito interessante.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 E votar no Prêmio Podcast, que podem ter certeza a gente vai, vai brigar para ganhar esse prêmio. Na verdade, Eduardo Galvão, aquele abraço para você,、um、você também. Um abraço para você também. Alê. Rapidinho, só mais uma vietinha aqui agora. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro.